«Хто?» «Кузьменко, Лариса і Катя Пономаренки», «Жора Бойко», «Ще хтось». «Усі вони стали жертвами теракту, окрім Кузьменка і вас». «Якого теракту?» «У компот випадково втрапив пацюк?» «Ви знаєте, що ваша кухня обладнана найсучаснішим начинням?» «На такій кухні...» «Нічого випадкового трапитися не може. Випадок наш має дві руки, аби щось кудись укинути і одну голову, щоб замести сліди. Досить!» Зірка підвелася і ляпнула на стіл перепустку. «Ми не закінчили допит. Не допит, а розмову. Допитують підозрюваних. А я хвалити Бога?» Я ще маю дві ноги, аби піти і не слухати без глуздих натяків і безпідставних підозр. Слідча засміялася. Щиро так, приязно. Навіть поганішала. Тримала павзу. Роздивлялася свою візаві. Англійську і французьку викладаєш. Італійський, кажеш, факультатив? Ну-ну. А де ви зазвичай обідаєте? у ліцеї, в їдальні ліцею. Так. А чому ви цього дня не їли там? Я саме цього дня. Мені за гороскопом можна було розпочинати дієту. Ну, я й сіла. На яку? Щире жіноче зацікавлення глипнуло на зірку. На білково-овочево. І як? Тобто? «Допомагає?» «Я... я сама схудла, без дієти, і досі доладу не їм. Раніше їли, а того дня не їли». Зірка купилася на міліціянську щирість і наївно наступила на грабальки, дбеливо покладені для неї на стежці. Повернула до дверей. То хто кажете, тоді був в сторонній у їдальні? Я кажу, зірка здивувалася через гладеньке плече. Не папа ж римський. І це останнє запитання на сьогодні. Ви, гейбе лейтенант Коломбо, любите штучки, дозволите жертві відплисти, а тоді смик і загубу. Розмова у нас виходить, пані слідче. «Непроста якась?» «А ми люди непрості, пані Симчич!» Слідча розслаблено сперлась на спинку крісла, чекала. «Записуйте. Я бачила в їдальні. А. Завгоспа пожара Петра Нечипоровича. Він сварився з прибиральницями за відра і ганчірки. Б. Дієць сестру... Король Валентину Валентинівну. Вона бігла з кухні, знову полаялася з посудницею. Аве. Травку. Вона підлогу мила. Яка травка мила підлогу? Голуб Травята Степанівна. Переді мною з нею розмовляли. І холодильного майстра. Перегуду Андрія Олександровича? Не знаю, як звати. Звали... Зірка сіла на стілець. Перегуда Андрій Олександрович вчора вночі помер у токсикологічному відділенні першої клінічної лікарні в шостій палаті. Там лежать і мої діти, скинулася зірка, вже не схожа на топ-модельку. Як вони? А ви їх не провідували? Ходжу щодня, підмінюю мам. Рівно сказала Зірка. Учора холодильщик був живий, слідче закурила. Я на цій справі Очемерію. Кинула курити 1 травня, сказала вона, тепер по дві пачки смолю. Спати перестала, найтяжчі близняти пономаренки. То про що ви говорили з холодильним мастером? Можливо, в останє, хто його бачив живим, до їдальні зазирнув високий, накачений молодик з валіскою.